Note 103. Upplanslagen är balken 22.1. Citat. Moder, utelämnad text, ska föda barnet under tre år. Slut citat. Se närmare föregående not. Upplanslagen stadgar även. Citat. Finns barn dem emellan då ska barnet ta emot bot i lägersmål. Slut citat. Till denna dunkla regel har Helsingelagen i motsvarighet. Upplandslagen har emellertid i Järvla-Balken 23.2 även en annan regel som visar att lagen kanske här haft dubbla källor med olika innehåll. Det stadgas att fader eller moder ska föda sitt barn, den av dem som har bäst råd därtill, dock att moder ska föda det tills barnet är avvan. Tydligen har vi här ett stadgande som stått regeln i Helsingelagen nära. Frilobarn tog det både i Upplandslagen och Hälsingelagen där det blott förekommer i flock 14.1 och 2 beteckna barn med en mer eller mindre erkänd konkubin, alltså i en långvarigare förbindelse. I fråga om frilobarn stadgar Upplandslagen att om ingen del av föräldrarna kunde föda sitt frilobarn detta skulle tigga sin föda, men att båda skulle stå i ansvar för dess gärning, tills det nått sju år. Till dessa regler har Hälsingelagen ej motsvarighet. Nota 104. landslagen ger i ärvda balken 23 och 24 stadganden om arv i allmänhet till utomäktenskapliga barn, utom i fråga om barn avlade i hordom, i skyldskapsbrott, i andligt skyldskapsbrott eller i svågerskapsbrott. Vilka barn är oskilda från allt arv? Ärvda balken 24.1. Ärvda balken 23 principium och paragraf 1 handlar till sina väsentliga delar om hur en kvinna eller hennes barn ska styrka vem som är barnets fader. Av dessa stagganden framgår att ett utomäktenskapligt barn enligt Upplandslagen fick tre marker i arv efter sin far och tre marker efter sin mor utan att skillnad görs på son och dotter. Om frilobarn säges därefter i Erdabalken 24 att de ej får ärva mera än förut är sagt. Om Helsingelagen Erdabalken bakken 142 avser arv både efter far och mor står det tydligen rätt nära Upplandslagen. Regeln att son ska ha dubbelt mot dotter träffas i Västmanalagens ärvda balk 3 och i Dalaragens giftermålsbalk 9 som handlar om arv till frilobarn. Däremot i Södermanalagen var städganden finnas i ärvda 3-principium och ger barn avladd i lönska läge rätt till tre marker efter far. Genom den bestämmelse som närmast följer om sons rätt till vapen efter sin fader tog frilobarnen i arvsrättsligt hänseende haft den bästa ställningen enligt Helsingelagen. 105 jämför nedan flock 15 med kommentar. Landskapslagarna skilde mellan folkvapen och mordvapen. Folkvapen uppräknas i Helsingelagen, rättegångsbalken 14.2 och i Södemannalagen Aditamenta 2 uppräknas vapen. Som mordvapen räknas enligt Södemannalagen Manhelsbalken 26.3, täljkniv, matkniv och pil från båge. Bågen med pilar kunde alltså efter omständigheterna vara folkvapen eller mordvapen. Sidan 322. Dalalagen Manhelsbalken 19 talar om att någon sticker annan citat med kniv eller mordvapen slutcitat och säger att citat för pilskott gäller detsamma som för knivstygn slutcitat. Stäggandet om är vid vapen till Friloson har ej motsvarighet i någon annan landskapslag. Nåt 106. Upplandslagen har Gärdavalken 24 stadganden om att frillobarns föräldrar skulle ärva hälften var av arvet efter barnet. Att om endast far eller mor ärver, den efterlevande ska taga hela arvet. Och att om far eller mor icke leva, arv efter frillobarn ska tagas som alla andra arv. Troligen från en annan källa fortsätter emellertid upplandslagen helt generellt. att frillobarn skulle ärvas som alla andra barn. Slutsitat denna regel Helsingelagen är upptagit. Utom de stadganden som omnämns i not 104, om att här vilket går till barn avlade i hordom, skyllskapsbrott, andligt skyllskapsbrott eller svågerskapsbrott, har upplandslagen i Järvda varken 24 vissa regler om klander som icke upptagits i helsingelagen. Not 107, det vill säga tillgångarna delas ut proportionellt på skulderna. Not 108. De tre föregående meningarna är då en förkortning av innehållet i upplandslagens ärvda 25 principion. Not 109. citaten var som ärver en annan. Må ärva både ljut och lätt. Slut citat. Det vill säga han får icke blott taga tillgångarna utan ska även betala skulderna med dessa. Samma uttryck förekommer även i rättegångsbalken 4. 3. Not 110. Helsingelagen har icke något städgande om bevisningsförhållandena. I en dylik rättegång. Detta är däremot fallet med upplandslagens valk 25.1 som har ingående regler. Möjligen var det redaktörens av Helsingelagen avsikt vid lagens utarbetande att flytta över dessa regler till Helsingelagens Särdavalk i huruvida detta i blev utfört. Not 111. Flock 15 har icke någon motsvarighet i någon annan landskapslag. Stridsarv från svenska vigarv, vigärvd, enligt slutet glossarium till Helsingelagen, citat, den en dräppen människas manliga släktingar i en viss ordning åliggande skyldighet att hämnas dråpet. Med vilken skyldighet troligen var förenad arvsrätt till den avlidnens vapen och i äldsta tider även till hans jordegendom. Slut citat. Stridsarvinge från svenska vigarvi, maskulinum. Översätter sliter i analogi härmed, citat, en man som det tillhörde att hämnas en släktingsdrop, slutsitat. Flog 15 gör Emelie Dicke något uttalande om vad som gick i arv, och då Helsingelagen icke har några regler om släkthämd, trodde det kunna anses att vad lagen gav regler om vad icke arv av en skyldighet utan arv av föremål, det vill säga arv av vanlig natur. Det kan då utan vidare antagas att arvet bestod i den dödesvapen och att de särskilda reglerna om stridsarv, vapenarv, avsåg och att garantera att den dödesvapen icke skulle tillfälla kvinnor. Och där av vapen ägnar ju Helsingelagen även på ett annat ställe uppmärksamhet i även ärdabalken 14.2. Med visshet tog det mellitid även kunna sägas att arv av vapen tidigare medfört en förpliktelse att hämnas den avlidne om han dräpts, liksom även rätta att taga dropsböter. I full enlighet med att fråga er om arv av vapen går stridsarvet blott till män. Arvingarna till stridsarv kunna vara besläktade med den döde genom män eller kvinnor, men släktskap genom kvinnor får i viss omfattning stå tillbaka för släktskap genom män. Systerson, dottersson och morfader står först långt ned bland arvingarna. Det är här tydligen den gamla agnatiska etten som lever kvar. Karakteristiskt är att barnbarn till den döde så sent kallas till arvet. Sonson -son till den döde får till exempel stå efter hans far och bror. Samma grundsats träffas även i Göta-lagarna. Se övergöta lagen ärda balken 2.1, äldre väskötalagen är då balken 1 och yngre övergöta är då balken 1. Se om dessa textställen Å, Holmbäck, etten och arvet, sedan 77 och följande sida. Om stridsarv, samarbete sedan 116 och följande sida, var det bland annat påpekas att män, släkt med den döde genom en kvinna, upptagas först på betydligt senare plats i ordningen för vigarv än i ordningen för arv enligt Örskötaretten. Regler om stridsarv trodde har funnits även i andra trakter än i Hälsingland. Utom i Värskötaretten särskilda arvsregler för rätten till dropsböter. se etten och arvet, 116, tog det stridsarvsregler möta i värend. Hylten Cavaljos värend och Virdane 2 1868 sidan 409 säger sedan han omtalat äldre uppgifter om den förvärend säregna rätten för syster till arv lika med broder. Citat vid granskning av landets äldre tingshandlingar finnar vi och bevis att samma rättssedvänja varit i de nämnda fem i akttagen blott med undantag för mannens häst och vapen vilka endast kunde ärvas på sidan. Slutsitat. Sidan 323. Not 112. Järnbörd. Från svenska järnbörd. Egentligen bärande av järn var en av de så kallade ordalierna eller gudsdomarna, det vill säga bevismedel, genom vilka Gud själv avgjorde om en anklagad var skyldig eller oskyldig, eller älgest tillkännagav vad som var sant. Om Odalier ser skötalagen balk not 28. Öskötalagen E17 omtalar att järnbörd tidigare var städgat som bevismedel- då en man misstänktes ha mördat sin hustru eller en hustru sin man- men att Birger Jarl sedemera tagit bort järnbörden. Järnbörd och andra godstomar hade ursprungligen kyrkans sanktion. De utfördes i kyrkorna under prästernas ledning. På fjärde laterankonsiliet 1215- förkastades i järnbörden och prästerna förbjöd oss att därvid medverka. Från denna tid förde katolska kyrkan en kamp mot ordaljerna. Under kardinal Wilhelm av Sabinas besök i Norden förbjöds järnbörd Se Hakonar Saga Hakonar Sonar, edition Unger, sidan 408. Säkerligen står Birger Jarls förbud mot järnbörd i lagen i samband med kardinalens besök. I Skånelagen är järnbörd föreskriven i flera fall- som delvis ännu kvarstår i hans skrifterna från omkring 1300. Troligen har den emellertid i Danmark avskaffats av Aldemar II, död 1241. Not 113. Junker Magnus, konung Birgers son. Då 1317 ett uppror utbröt mot hans fader efter Nyköpings gästabud, hemkallade Magnus som länge vistats i Danmark. Efter Birgers flykt till Gotland 1318 inneslöts Magnus på Stökeborg- där han till slut måste giva sig åt svenskarna. Han hölls fången på Stockholms slott och avrättades 1320. Not 114, arkebiskop Olov kallade en vise arkebiskop i Uppsala 1314-32. Den katolska kyrkan bekämpade järnbörden, sedan det lateranska kyrkomötet 1215 uttalat sig däremot. Not 115, orden, citat, och konung Birgers, att finnas endast i handskrift B. Konung Magnus, det vill säga Magnus Ladulås, 1275-1290. Magnus Ladulås förnyade tydligen sin fars lagstiftning mot järnbörd. Om hans påbud mot järnbörd saknar vi annan underrättelse än genom Helsingelagen. Konung Birger avser Birger Magnusson, 1290-1318, under vars regering alltså även har skett ett inskridande mot järnbörd. Not 116. Konung Magnus, det vill säga Magnus Eriksson, 1319-64. Magnus Eriksson valdes till konung vid blott tre års ålder. Varför det alltså var hans förmyndarstyrelse som nu utfärdade förbud mot järnbört? Not 117. Magnus Eriksson var konung både i Sverige och Norge, 1319-43. Formuleringen anger att ärda balken 16 avfattades senast sistnämnda år. Not 118, den äldre lagstiftningen, hade alltså noggrant reglerat vilka mål som vore mål. Not 119, ordet tolmanna nämnd finns endast i handskrift B. Not 120 till flock 16, principium, finner sig i motsvarighet i upplandslagen eller i någon annan landskapslag. Mot 121, den verkliga betydelsen av detta stärkande som ej finnes i någon annan landskapslag tog det vara att den som beskyller en annan för förtjuvnad utan att kunna bevisa tjuvnaden förlorar tre marker. Vad förekommer även vid för förtjuvnad, ser manhällsbalken 31. Har tjuvbotset återtagits hos tjuven eller tagits i dennes händer tog det förkäranden ha gällt lättare bevisregler som emellertid Helsingelagen icke utför. Not 122. Denna regel ger kornungens man, vem denna är utsäger sig i lagen, en bättre ställning än vid utseende av nämnd enligt de andra landskapslagarna. Dessa låter målsäganden utse nämnden när han själv för rättegången. Någon motsvarighet till nu angivna stadganden i flock 161 finner sig i upplandslagen eller någon annan landskapslag, och det framgår i varför stadganden har fått sin plats i Erdda istället för i manhällsbalken eller rättegångsbalken, dit de skulle höra. Not 123, boken, det vill säga den heliga skrift. Not 124, efter landets lag, det vill säga efter i Helsingerätten. I fråga om mö finnas bestämmelserna i flock 14 principium, däremot finnas icke-regler om enka. Not 125, härmed slutar reglerna för paternitetsbevisning. Citat utom när en kvinna vill styrka att någon är fader till hennes barn, lämna text då ska biskopen avgöra om detta barn ska stanna i landet eller ej, slutsitat, är ett parentetiskt inskott i flok 16.1. Nu fortsätter de allmänna reglerna för, citat, mål med nämnd, slutsitat. Låt 126 enligt rättegångsbalken 7 är det förbjudet att gå er på fredag, helgdag eller förfasta. Om förfasta ser rättegångsbalken 7.1 med kommentar och 8 principium. Dessutom framgår av rättegångsbalken 14 att det var förbjudet att gå ed under julfriden. Not 127 förhelj från svenska forhelj, helg som hålls med fasta före de förnämsta kyrkliga högtidsdagarna. Ordet förekommer i Helsingelagen blott här. 19128, citat, utlyst av både kar och konung, från svenska som bärde kallade kar och konunger. Meningen tog det vara att tinget skulle vara utlyst antingen av kar eller konung. Ingen städes i landskapslagarna uppställdes, nämligen fordran på att ett lagligt utlyst ting, och vilket ed skulle få avläggas, måste vara utlyst både av konungen och av annan. Ett ting utlyst av konungen tog det vara ett ting som utlystes sedan konungens brev kommit i 1. Ett. ett ting utlyst av kar, det vill säga tingsmenigheten, då det vara ett av de ting som sammanträder på bestämda tider. Citat och ting lagligen ska hållas, Slutcitat som rättegångsbalken 1 principium uttrycker saken. Not 129, jämför om nämnd vid redsöresbrott, konungabalken 6 -1. Nota 130, orden, citat, citat två på tinget som skola utse nämnd, slutcitat finnas blott i handskrift B. Not 131, reglerna om paternitetsbevisningen i flock 16.1, står nära stadgandena, om paternitetsbevisningen i upplänslagen Särvda 23. Betydande förändringar finnas dock. Enligt opplandslagen, skola kärande och svarande, –infinna sig med vardera tolv män på tinget, och där välja vardera en man. Dessa sistnämnda två män skulle utse sex, vilka skulle pröva saken jämte grannar och nabor. De sex skulle förena sig med den tolft som de anser ha varit rätt. Varför, om de sex bliva ense, på den segrande sidan kommer att stå aderton män. Denna prövning står tydligen nära Edgars som han har beviset, och avse närmast att lösa ett fall– då Ed skulle kunna tänkas gå mot Ed. I motsats här till visar Helsingelagen ett från Edgärdsmannainstitutet skilt nämnde institut. Parterna behöver icke infinna sig med Edgärdsmän. I ersättning härför väljas tolv nämnde män som avgör saken. Av de övriga reglerna i Helsingelagen märker stadgandet att när paternitetsbevisning misslyckats biskopen ska avgöra om barnet ska stanna i landet eller ej. Detta stränga stadgande motsvaras i upplandslagens ärda balk 23 principium av en regel att det skulle bero på biskopens dom om bot skulle göras i utlandet, eller ej, för att rättegången väckts. Det vill säga om den som väckte rättegången skulle göra en vallfärd i utlandet. Möjligen avser Helsingelagen i själva verket icke att gå längre. Hela flock 16 är må hända liksom flocken stadganden av järnbörd, ett tillägg i Helsingelagen av yngre regler som tillkommit genom kungliga påbud, eller äljest genom ny rättsbildning. Därför talar att reglerna placerats in just i slutet av en balk där de äljest icke höra hemma. Not 132, citat, nu är ärvda balken sagd till slut. Slutsitat, fornsvenska, nu är tal där är balker. Not 133, dessa verser är och nästan ordagrant hämtade från upplandslagen. Förklaringar till Mannhälgtsbalken, sidan 338. Fonsvenska manhelgesbalker. balker. Om Fonsvenskans manhelgi, Neotrum, C-södermanalagen, Mannhälgtsbalken, sidan 182. Balken behandlar fem ämnen. 1, flockarna 1 till 7, 21 och 27 och 38 handlar om drog. Våra verkstrop med mera, flock 1 till 4, dolga drop 5, vilja verkstrop och hemfritsbrott 6, mansbot 38, hedersbot vid drop 7-1, 80 och märkersböter vid drop 21, inomsängsdrop 22, dropsmål mellan präst och lekman 25, drop på öar 27, bötesregler och processuella stadganden 23-26. Inströdda är och här stadgande om skada och kreatur 1, 3 och 4, om Dana-arv 5, 1, om missfirmelse 7 principium och om högmålsprott 24. Två flokan 8 till 15 handlar om sår, båda verksår med mera, flok 8, viljaverkssår 9, slag med hand och blodvite 13, sår i tingsfrid och snäckfrid 14, högsta sår 15. Ansvarstid för sår 10, läkarelön 12, processuella regler flock 11. 3, flock 16 till 20, handlar om mord och rån. Här finnas även stadganden om bortrövande av en annan skademan i flock 17. 4, flockarna 28 till 34, handlar om stöld. 5, flockarna 35 till 37, handlar om fynd. Om blåna då blodvite på helgdag och om dråps i kyrkobalken 17, om stöld i kyrka eller på kyrkogård, kyrkobalken 181 om stöld där 161. 16, 1. I fråga om dråp visar Helsingelagen en påfallande dålig disposition vars orsaker knappast kunna helt utrönas. Till en början i flockarna 1-5 följer den noggrant upplandslagen, manhällsbalken 1-8 och med en med starka förkortningar. I flock 6 behandlas dråp på gäster. Första meningen i flock 6-principium är hämtad från upplandslagens manhältsbalk 9-principium. För dråp av en bondes gäst skulle i Hälsingland gälla särskilda fridsböter, liksom för bonden och hans husfolk. Detta gav anledning till införande av bestämmelserna om hemfriden flock 62, var till icke fanns någon motsvarighet i upplandslagen. För Från fridsböter kommer redaktören över till de i viss mån likartade hedersböterna i flock 7 han anknyter nu i flock 71 till upplandslagens manhältsbalk 20 om hedersbot och följer sedan i flock 8-19 till framställningen i upplandslagen, manhelsbalken 21-34 till 34, om sår, om mord och rån. Efter rån flock 18 och 19 kommer naturligt nog likrån flock 20. Om likrån handlar upplandslagens manhältsbalk 10 principium och redaktören av Helsingelagen anknyter nu på nytt till upplandslagen vi kan alltså kommer tillbaka till den senare delen av upplandslagens regler för drop– –i manhällsbalken 10-19, som han tidigare hade gått förbi. Av de speciella reglerna i upplandslagen om förhöjda dropsböter i särskilda fall– –manhällsbalken 11 och manhällsbalken 12 har Helsingelagen förbegått det mesta. Flock 21 har dock hämtat rubriken från manhällsbalken 11 och innehållet från manhällsbalken 12 principium. De följande flockarna, flock 22-27– till har samma rubriker som Upplandslagens manhällsbalk 13-19. till Innehållet är också tydligen hämtat därifrån. i hur det med stark förkortning och någon anpassning efter Helsinglands särregna förhållanden. Sidan 339. Om redaktören av Hälsingelagen gått tillväga på detta sätt tror det det bli förklarligt att han har kunnat förbegå själva huvudbestämmelserna i Upplandslagen om dropp, Se manhällsbalken 2 till 4 och 10 -1. När han gått igenom Upplandslagens manhällsbalk till slut och gjort sina utdrag saknade Helsingedagen fortfarande regler för vanligt dropp. Därför har han sist i balken tillagt en flock om mansbot som uppenbarligen är hämtad ur landskapets gamla rätt, möjligen ur en äldre skriven lagbok. Det kan visserligen ha funnits sakliga skäl för Helsinglands tingsmenigheter att avvisa upplandslagens stadganden om 40-omärkers bot som straff för dropp och att istället hålla på landets gamla rätt med lägre böterstraff för dråparen och med detta arbot ser manhällsbalken 38. Men uteslutet är må hända icke att detta märkliga drag i Helsingelagen till väsentlig del beror på oaktsamhet och slärv vid den nya lagens utarbetande. Not 1. Enligt upplandslagens manhällsbalk 1 skulle djuret föras till tings där det tydligen skulle tillsammans med böter överlämnas till den dräpte servingar. Att djuret överlämnades till en skadelidande är utmärkande för Svea-lagarna. Se upplandslagen, manhällsbalken, not 1. Not 2, citat 16 örar, slutsitat, det vill säga två märker. Detta är samma bötesumma som i flock 6-2 betecknas med ordet boger, se ord 67. Enligt upplandslagen vore böterna 12 örar kargilla, lika med 18 örar köpgilla. Även böterna skulle enligt Upplandslagen erbjudas på ting, nämligen tre hundares ting och två folklands ting. Denna föreskrift har strukits i Helsingelagen, men en viss tillbudstid förutsättes dock i flock 1-2. Not 3, citat fullt sår, slutcitat fornsvenska från i neotrummer, definierat i Helsingelagen, lika lite som i Upplandslagen och Södermannalagen. Se Södermannalagen, manhältsbalken, not 2. Fyra blodvite, fornsvenska blod i neutrum, är ej heller definierat i Helsingelagen. Not fem, senare delarna av meningen. Citat för fullt sår, åtta örar, för blodvite, fyra örar och själv råda över sitt djur, slutcitat är ett tillägg i Helsingelagen. Fullt sår och blodvite, vållat av husdjur, behandlas i upplandslagen i en särskild flock, m 21 detta är överensstämmelse med dispositionen i upplandslagens manhällsbalk som först innehåller samtliga stadganden rörande drop och först därefter behandlar sår. Böterna är då i upplandslagen vid fullt sår en öre kargill, vid blodvite en örtug kargill. Dessutom ska ägaren skaffa läkare och om fel eller lite uppstår gällda ytterligare en öre kargill. I Helsingelagen är då sålunda böterna väsentligt höjda som har tydligen bestämts för fullt sår, till hälften av dråp och för blodvite, till hälften av fullt sår. Orden och själv råda över sitt djur och rädda själv är nu har skrivaren av handskrift då först raderat ut men sedan fyllt i på nytt. Sannolikt har han först trott att om stod i motsägelse till den föregående bestämmelsen, då ska man lämna fram det till hans arvingar men sedan observerat att det ena gällde för drop och det andra för sår. tillägger i Imanhällsbalken ett principium att om arvingen icke ville ta emot böterna, djurets ägare skulle deponera dessa i takahänder och därmed vara saklös. Hälsingelagen har ej upptagit denna bestämmelse. Not 6, orden Finnas vittnen, utelämna text som led skadan, finnas endast i handskrift B. Det är då tydligen överhoppade av skrivaren i hans skrift då. Not 7, den sista meningen av flock 1, principium saknar motsvarighet i Upplandslagen. Not 8, Upplandslagen fortsätter i m 12 2 med stadganden om tvist mellan arvingen och djurets ägare, huruvida djuret har framlämnats eller ej. Dessa har ej upptagits i Helsingelagen. Not 9, citat under tillbudstiden, Slutcitat från svenska i tillbud i här förutsättes alltså en viss tillbudstid trots att hälsingelagen förut icke har stadgat om sådan. tio, citat och göra den döde dropparen lika mycket värd som den levande Slutcitat. från svenska och gör i så god han döden banas som kvickan. Dessa ord finnas endast i handskrift B men har motsvarighet i upplandslagen och tror det därför ha tillhört Hälsingelagens ursprungliga text. Not 11, upplandslagen, vars bestämmelser eljest här är och i sak överensstämmande fordrar blott två mäns ed med djurets ägare som den tredje, sidan 340. Flock 1, principium och ett 1 till två överensstämma med de avvikelser som ovan har angivits med upplanslagens manhältsbalk, flock 1. Not 12, citat igen, var av tre lotter, slutcitat från svenska, i tridjung varn. Det vill säga böter skola utgå till konung, alle män och målsägande. Not 13, flock 1 till 4 har icke-direkt motsvarighet i någon annan landskapslag. Dessa allmänna bestämmelser om skada och kreatur borde ha haft sin plats i byalagsbalken. Att de har införts här beror tydligen på ett visst sammanhang med den närmast föregående i flock 1-2 där det talas om att ägaren av ett djur som att skada dödar detta under tillbudstiden. I B23 och 24 finnas även regler om den skada som ett kreatur kan göra ett annat och som en man kan göra ett kreatur. Dessa har motsvarighet i Upplandslagen, Spyalagsberg 28-29 och 29 och är och hämtade därifrån. Helsingelagen har alltså bestämmelser för samma sak på två olika ställen. De stämmer emellertid på det hela taget sakligt väl överens. Not 14 Upplandslagen, 15 år. Myndighetsåldern är alltså i hälsingelagen 12 år i upplandslagen 15 år. Jämför ärvda balken 1-4 och manhelsbalken 21. I kyrkobalken 19.1 1 sägs visserligen omyndig vara den som är mindre än 15 år. Detta beror emellertid på att textstället är ordagrant hämtat från upplandslagen. Not 15. Gällde halvbot. Detta betyder att för en omyndig viljaverksdrop Böterna blev hälften så stora som för en vuxen mans, och att för vårdad råp, böterna även ledes blev o hälften av en vuxen mans. Upplandslagens manhelsbalk 2 principium stadgar istället att råp som omyndig begår alltid ska sonas med bot sju marker. Detta innebär en väsentlig straffskärpning i Helsingelagen för en omyndig men även en strafflindring för verksbrott. Straffskärpningen står helt i överensstämmelse med Helsingelagens allmänna hållning att behandla mindreåriga strängare, vilken även har kommit till uttryck där i att myndighetsåldern sätter så tidigt som till 12 år. Genom orden, eller sårar honom, sammanför Helsingelagen bestämmelserna för drå på försår. Dessa senare behandlar upplandslagen särskilt i en senare flock, manhällsbalken 22 Upplänslagen fortsätter i M2 principium med stadganden om bevisningen, då den mindreårige nekar till brottet, eller då tvist uppstår, om den anklagade är mindreårig eller rik. Som motsvarighet härtill har Helsingelagen endast den regel som finns i flock 22. Not 16 om dråp, omyndig, ser vidare flock 21. Andra meningen av Flock två principium saknar motsvarighet i upplandslagen som däremot stödjer i Manhelsbalken 11.2 att om den blir dräpt som är så ung att han inte kan bära fulla folkvapen ska han gäldas med dubbelbot 80 marker. Och i M12-principium att om den dräpes i vredesmod som är under sju år böterna är och 140 och marker. Upplandslagen är tydligen strängare än Helsingelagen i fråga om dråp på mindreårigt. Om det straffrättsliga skyddet för omyndig enligt landskapslagarna så är upplandslagen M, not 59. Not 17 upplandslagen, citat, inför grannar och sockenmän och inför ett hundaresting, Slutcitat. Helsingelagen har alltså liksom även västmannalagen i M21 strukit kundgörandet inför hundaresting. Att Västmanalagen och Helsingelagen har genomfört samma strykning i texten kan vara ett led i den allmänna sänkning av hon funktioner som Sockenbildningen och den regelbundna samlingen till gottjänster vid Sockenkyrkan måste ha medfört. Not 18, citat eller ansvara för hans gärningar, citat är då ett tillägg i Helsingelagen i tydlighetens intresse. Not 19, här är då flera blad, sannolikt sex, borta ur hans skrift A, och texten har till och med flock 14 principium måste suppleras efter handskrift B Not 20, planslagen har istället citat Ligger då by i vårdagälld sju marker Ej är den boten större, om också brinner både by och bonde Dräper han eller sårar en man Det var det allt i bot, sår i tre örar, dödstråp i sju marker Slut, citat. Helsingelagen genomför här samma allmänna regel om halv bot som beträffande brott av omyndig och har därigenom även kunnat förkorta den från Upplandslagen hämtade texten. Not 21. En sinnessjuka betraktades alltså även så tillvida som mindervärdig att vi drop på honom mindre bot utgick än vid drop på annan person. Samma bestämmelse finns i Upplandslagen och Västmannalagen, sidan 341. Nu 22. De båda sista meningarna saknar motsvarighet i Upplandslagen och är och ett tillägg i Helsingelagen. Enligt Upplandslagens manhälsbalk 29.3 ska för kvinnor gällas dubbelt så höga böter som för man. Denna bestämmelse återfinns visserligen icke i Helsingelagen, men då det här i flock 2.1 sägs att man ej ska taga mera i böter för galen kvinna än för galen man, citat i detta mål, slutcitat, kan med dessa sista ord möjligen avses att detta är en undantagsbestämmelse, och att annars även i Helsingland tillämpades högre böter för brott mot kvinna än för brott mot man. Not 23 även denna bestämmelse i ett tillägg i Hälsingelagen. Upplandslagen har istället en regel att om vittnen saknas om att kundgörelse skett, att en person är sinnessjuk, både det som han själv gör och det som göres mot honom ska ligga i viljaverksbot. Nord 24, denna regel är tillägg i Hälsingelagen. Uppplanslagen har i manhälsbalken 2, principium, samma stadgande i fråga om mindreårig. Med dåvan angivna undantag svarar flock 2 mot upplandslagen manhälsbalken 2. Nord 25, flock 3, principium, motsvaras i upplandslagen av M4, om dråp genom handalöst verk. Och flock 31 till 2 av M5, om båda dråp genom någons handalverk. Redaktören av Hälsingelagen har i emellertid blott ansett nödvändigt att behålla den första av Upplandslagens båda rubriker. Upplandslagens manhällspark 3 om vårdadråp genom hugg bakåt har icke upptagits i Hälsingelagen. Handalöst vårda verk, det vill säga verk som är vållats av någons hand. Vårdavärk, det vill säga handling begången av våda, i motsats till viljaverk, handling begången med vilja. Not 26 enligt upplandslagen betraktas en handling som begången av Våda om verk ed avlägges, men sådan ed får avläggas endast om målsäganden går med därpå. Se upplandslagen M. Not 11. Vid handalöst Vådavverk fordrar lagen icke-målsäganden samtycke för att ed ska få avläggas. Helsingelagen har ändrat sistnämnda regel så att handalöst Vådavverk får styrkas med vittnen, även om icke-målsäganden gått med därpå. Troligen står Hälsingerätten på samma ståndpunkt som Upplandslagen att en handling betraktas som begången av Våda, blott om båda parterna samtycker till detta, men har ändrat Upplandslagens fordran på att Våda dessutom skulle styrkas med ed, edgärdsmanna ed, till att Våda skulle styrkas med vittnen. Detta är en modernisering av Upplandslagens text. Not 27, orden Eller skjuter med båge är då ett tillägg i Helsingelagen. Not 28. Självskott. från svenska Självskut. I motsats till handskut. Som man skjuter med handen. Se upplandslagens manhälsbalk. Not 15. Not 29. Stockfälla. svenska Stappa. Eller möjligen Staffa. Not 30. Not Två mäns 2. No 31 jämför om jakt och giller. Bialagsbalken 8. No 32 citat på laga stämmor. Slutcitat från svenska i laga stämnum. Upplandslagen har istället i lagdingum. No 33 i dessa bestämmelser låg ett skydd för övergrepp från de kungliga embedsmännens sida. Det låg nära till hans för dessa att försöka få en våda ed ogiltig. Då detta medförde fördelar för konungen i form av högre böter. Citat, han får inga böter om eden misslyckas. citat det vill säga han får inga böter för att eden misslyckas, men väl för brottet. Med de andantag som framgått av det föregående motsvarar flock 3 upplandslagens manhelsbalk 4 och 5. Not 34 är liksom i fråga om flock 3 sammanför Helsingelagen i flock 4 två flockar av upplandslagen, M6 och M7, under en gemensam rubrik som är hämtad från upplandslagens M6. Rubriken över upplanslagen M7 lyder om Vodaverks bot då ed följer. No 35 upplanslagen tillägger 20 märker. No 36 upplänslagen har istället, citat nu säger hans arvinge, att han klättrade upp på skepparens bön och den nekar därtill. Slut citat. No 37 Aderton Mäns ed. Sidan 342. No 38. planslagen tillägger citat fördrop genom att något faller ned på en man ska bötas. Men icke fördrop genom att en man faller ned, utom vi fall från nast. Slutcitat. No 39. Upplanslagen fortsätter med att städga båda verksbot om någon faller i brunnen och får barnet därav. Detta underförstås tydligen i Helsingelagen på grund av sammanhanget. Not 40 i Upplandslagen som här är utförligare visar att meningen är att om någon får bane genom resning av sten eller stolpe eller genom uppdragande eller utskjutande av skepp, Vådavärksboten ska eläggas av den som beter om hjälp. Upplandslagen fortsätter att för dessa verk, Bot ska bötas och ingen ed fullgöras. Detta har redaktören av Hälsingelagen icke ansett lämpligt utan fordrar Vådavärksed, C-Flock 25. Därefter ger upplandslagen stadgande för det fall att en träl som en bonde har tagit till låns får sin vana vid trädhuggning. Not 41 upplandslagen fortsätter i m 65 med stadganden om trälar. Dessa har strukits i Helsingelagen där överhuvudträlar icke omtalas. Se föregående not och ärvda balken not 81. Flock fyra principium och fyra 1 till 3 svarar mot Upplandslagens manhällsbalk 6. Not 42 Upplandslagen Aderton män. Not 43 citat följar den på laga stämmor. slutcitat fornsvenska fylli i laga stämpnum. Not 44 Upplandslagen citat på kyrkbacken på tre ting och två folklandsting. slutcitat. Upplandslagen har alltså strängare regler hur det bjudande ska ske samt stadga dessutom att löftesmän skulle ha finnas både för red och för bot samt att boten ska lämnas till löftesmännen. I gengäld stadgar sig även att sådant bud fredar den ansvarige och hans gods. Not 45 och bland stadgar vidare M73 att om båda verksbod inte bjudes eller fullgöres Citat och kommer båda verk i viljaverk, slut citat, samt i M74 att om kvinna som ligger i lönska läge Dör i barnsäng. Citat och R7 märker vårdavärksbot därför. Slutsitat. Hälsingelagen har ej upptagit dessa regler. Not 46. Denna mening saknas i upplandslagen. Den hänvisar till kyrkobalken 17.3. Med de undantag som framgått av det föregående överensstämmer flock 4.4-6 med upplandslagen M7. Not 47 om Dulga Råp och Dana Arv, se Upplandslagen M, noterna 26 och 30. Upplandslagen definierar Dulga Råp så. Citat, blir en man slagen och dödad på vägar och i bötesmarker, i obygder eller på allmänningar, mellan kyrkor eller köpstäder. Utelämna text, det heter Dulga Råp, slutcitat. Not 48, Upplandslagen Citat, hittas det i låsta hus, då ska bötas mordgäld 140 marker, slut citat. Hur dessa böter skiftades framgår av planslagen M14. Not 49, citaten ska råda, som väcker åtal, slut citat, svenska och grädd i den, FT kärir. Meningen tog det vara att en som väcker åtalet för dullgad råp och därigenom påstår att handoverkan har räckt rum ska råda för nämnden, det vill säga bestämma vilka sex män som skulle pröva om på liket synes handoverkan. Flock 5 principium står mycket nära upplandslagen m åtta principium. Upplandsdagens text är dock utförligare men behandlar är i det fall att råda där om huruvida den döde har varit föremål för handoverkan eller iket. Enligt upplandslagen ska hundaret enligt hälsingelagen skeppslaget, betala dullgardropsspöter. Denna olikhet sammanhänger med att i upplandslagen hundaret i hälsingelagen skeppslaget, har varit omkrets. Ingen del av lagen innehåller emellertid mera ursprungliga bestämmelser. I äldsta rätt tog det jordägaren ha ansvarat för dullgardropsspöter. Och här är det plikt att svara därför tog det ha inträtt blott och liket fanns på allmänning. En sådan mera ålderdomlig rättsed framträder i Dalalagen Manhältsbalken 5 och Västmannalagen M8. Jämför som kommentar Upplandslagen M, not 26. Not 50, han, det vill säga den dräpte. Not 51, Upplandslagen ger den dödes arvingar en tid av år och dag att ta arv och kräva böter. Först därefter tager konungen arv. Not 52, denna bestämmelse står på ett störande sätt inskjuten i flock 51. Den hör givetvis samman med flock 5-principium som handlar om dolga Till innehållet står den i flagrant motsättning till första meningen av flock 5-principium där det sägs att dolga är o citat konungens ensak. Sidan 343. Möjligen här rör den från den säkerligen icke avlägsna tid då jordägarna skulle svara för dolga om den inte har inkommit genom ett rent misstag. Man märker att skeppslaget blir både bötesskyldigt och bötesberättigat i ett och samma mål. Samma bestämmelse om tredelning av Dolga Dropsböter böter finns emellertid även i Upplandslagens som 10 10.3, varifrån Helsingelagen möjligen har hämtat sin regel här i flock 51 Jämför Upplandslagen M-not 53. Not 53 flock 5.1 överensstämmer i huvudsak om undantag görs för vad som framgått av föregående noter med upplanslagen M8.1 som dock är utförligare. Not 54 överensstämmande i sak och planslagen M9 principium. Helsingelagen har dock något förkortat den uppländska texten. Ursprungligen tog det bonden har varit tvungen att ta reda på banemannen eller ansvara för böterna. Detta skede återfinns i dalalagen M4. Jämför Upplandslagen M no 32. Från denna första mening av flock 6 principium avviker Helsingelagen helt från texten i Upplandslagen. Upplandslagen fortsätter konsekvent med stadganden som rör adrop ända till M 20 som handlar om hedersbot. Därefter övergår den till stadganden om sår, mord och rån, stöld med mera och fynd.